suicidio de un mortal que muere por hacerse inmortal el fanático que vende su vida y odios el comienzo de un final que todos algún día tocarán la bandera sin quitar que onde ame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 la esquina los cachorros que traían a luna llena e a vacía los pecados implican que en súa de lo que quisimos confesar fueron parte del alto o sentido a nosas vidas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 pasamos un día un día permolso de calzotada Caray. de baile eh, eh, de visitas, sí, sí, fizemos visitas culturales también. Uh -huh. Como pasamos por Guisona, tivemos también en Solzona visitando a catedral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 Eh, algún milagre pode facer co, co, co, con vosoutros ou co coas bueno, <risas> uh, foto xa che enseñarei en Photoshop se tivemos rezamos algo que eu lle dicía Amparo dicía lle xa é xo rosario, que a vingues que teuxo <risa> Bueno, a celebración de calxots por, pois, pues, non sei, por, por la Asociación de Donas de, Cor de Cornellán ah, eh? Sí, sí, por la Asociación por la de Cornellán por las Donas. Pois pues hai que darlle unha felicitación, vi allí a felicitación que correspondente a Amparo que é unha das grandes organizadoras sí. ou por menos que está aí no medio dalles nosas, perdón, da nosa sí, parte sí, sí, sí, sí. Eh, eh, bueno, o sea, a seguir disfrutando que máis, máis nos contra? A parte de, de calxots algo de, de carniña, non? Algúnas costuiña. Si, sí, sí, había carne mortí e budi par. Pollo. Después de segundo. E eh, que os calzos como non me gustan, pois pues, <laughs> darlle. Pois, pues, comín en salada. Da, darlle máis o o o asunto alcarníbero. Si, <laughs> si. Sí, sí. Moi ben, moi ben. Pois pues... pues... Visita, visitando esta esta iglesia hmm. eh das milagres que ten unha... Do, siglo, do século 15, máis ou menos a súa santa mm. e despois xabía na catedral de Solsono que tamén a fomos a visitar preciosa, donde a xaxa mm. pois eh, li chamañi Eh, la la merxé, Pero eu vindo Carmen, eu como lle dixo inelía unha senhora dixo que pode dicir o que quera, pero estea vindo xendo Carmen que ten uns escapularios. Moi dere, ti coñeces do asunto relixioso bastante, non? Si. <risos> <sí, risos> É unha das cousas que me gusta, pero non porque sea fanático religioso ni nada delixo. Entonces, sin interés. É por interés, é? claro que si, sí. ademais para sí. para aprender a mellor fórmula é esa, é, é. interesarse, e ler claro é, sí, claro. exactamente. Claro Despois sí. tamén pasamos por a doutra capela que é, é que está nun montículo que se chama unha capela que é, é dedicada a San Gabriel. Aja. Bueno, bueno, y aí unes eh aí eh, paisaxe aquí, bueno, encontramos de que os pinos que hai que son parrochos, uh -huh, uh -huh. Pois pues moi enfermos, todos teñen, pero vamos, tan enfermos. Vaya, sí, vaya. Sí, pues sí, sí, sí. Hai que ter pero... si sí, tiño logo E então pois os campos tamén equitamentes e sin auga, por culpa quero que nos deixábamos tanto disto, de uh -huh. pois pues, quando íbamos percorrendo Os sitios e eh, dentro desde Sorsón etos tamén ditixitan auga que Sorsón a partir de ahí, foi un sitio precioso para pre, pasar un día entero, visitalo de todo eso. Eh, como xii dicio no começo pois non tiñamos o bispos para que nos saludara polo menos. Hmm. <ríe> <ríe> Se, digo, non é eh, que le, eh, le que ao meu ao meu lado Pois levo a Maribel Casabella. Ah, sí, sí, sí. Eh, Vaino dicindo, o obispo faino a bendición como os, como, os, eh, como os ingleses que bendicen en serie. <risas> vale, vale. Bueno, o caso que Cornella para las Donas é eh, a que organizou todo isto, pero parte da Asociación Rosaria de Castro tamén está aí, non? Sí, sí, sí. Hay unha parte tamén, o Antonio Díaz, e o... despois había outra asociación que tamén é de Cornella e Cornella estaba en pleno aquí por este sitio porque donde comemos os calzós é un hotel que se chama Camp... Campich e ¿Ah? entón é que é un complexo turístico de Campich e tamén moi ben ali todos que foi donde nos cantaron unhas cantigas preciosas onde tamén bailamos un pouquiño e tomamos café e eu tomengo un licor reguida verra, que ele está mañe a vamos, aguardiente. Mm, mm, mm. Pero moi bon, sí, tá, todo está ben. Sí, sí. Xantar de calxotes acompañado de carniña e, de, e, e para ti de ensalada, non? Sí, sí, sí para min ensalada, sí, para min algo máis, sí. <risa> Muy ben, pois Máximo Felipe, tamén Máximo e eh, eh, Mercedes, mandanxe un saúdo cordial.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 os xoves nos veremos aí tamén vale. en San Boi. Si chegas con tempo ainda, dou tempo, ainda xe dou permiso para que veñas por aquí a, a saudar a todos os ointes e seguidores. bueno, bueno que, que teñas unha, unha boa viaxe, eh, seguir disfrutando con esas compañías tan agradables que, que, que tendes. Veña. De acordo. Unha aperta grande, una, una, Armando. Unha aperta, aperta a toda a audiencia. Moitas gracias por participar hoxe. Veña. Xa, xa, xa. Vamos a despedir a Armando con otro bocado de música y seguimos. todo poderoso soquería ter un momento de lucidez contida a tocar unha saída as neuronas derretidas en cada estación Pero que outro ten Nunca sou en o enverro que os outros ven Sou sangue o sangue ao tentar escribir con letras O barullo que na cabeça Mente branco se